E buhurërja radiallahu në utregon. Një beduin ungrit dhe urinoj në gjami, dhe njerëzit që ishin aty, ungritin me një herë dhe kapën, nësa pegamberi a lehi selam indaloj duke u thënë. Lërëni dhe hidhni një kovë a një kacek me uj në vendin ku urinoj. Ju, muslimanët, jeni si jelë për t'i letësuar gjërat, dhe jo për t'i vështirësuar ato.